Handantza hor musika hemen zirko, hantxe berriz, ibilaldi antzerki, karrikako artisten balentriek jendea harritu, irri inarazi eta publikoa loriatu da azkenian bat bestiaren ondotik eskainiak ziren ikusgarri desberdinekin. E, asko maitizan dut, e, gosputzaren olako hausak e, Egiten direnean horrek nahi erran ez, ez dakik gula ongi gure baliatuz gure gortzputzaz, oso polita. Eta bon, izan gara ratzalde osoan beste lekuetan ere bai, eta egia da oso importantea izan da publikoaren ere bai, eta parte hartzera gure txat. Horrek pisten du da gure gaineren olako aukerak posibilitateak. Bikainan, iziak gidega... Reazioa, uh, nolaean uh, sustraiaak eho gede, gure sustraiaak, Mikel Laboa. Fem, magnifikoa zen. Guntzada. Zer maetetatu zugeienik? Dena. Dena? Zup zen? Bye. Bai. Eta lehiotik ediziki ez? Bai. Naia ganoen ba bizikiziki na eh, politak eta voilà alba ere ber argi du eta voilà, biziki duela sonbaiti labete pirineoetan eta eskolegian diren hostos egin jende foluak hor siren agardoi mendian eta xabina beren lagun handia da ai maitete ditut foluak sonatsen utepashigo a dut foluekin foluakan xabina an Ah, oh, xantza dugu, eh? Ego uskalegiko foioak eta ipagaldeko foioak denak hemen elkarrikin. Ah, oh, zebilera ederra. Batzuk esaten dute, egan egiten dutela. Eta ingeru landareak deitzen diete. Eta beste batzuk lur azpitik joaiten direla.